Лю Цесінь – вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Чен Цінь зуважила, що протягом усієї церемонії не побачила й натяку на висловлення подяки Лодзи за 54-річну службу на посаді мечоносця. Вона гадки не мала, чи готували якусь промову голова Рос або начальник штабу об'єднаного флоту, але не змогла пригадати жодної репетиції, де згадувалася необхідність визначення заслуг і висловлення подяки попередньому мечоносцю. Людство не відчувало вдячності до справи з цього життя Лодзи. У вестибюлі кілька чоловіків у чорних костюмах заблокували дорогу Лодзи, і один із них мовив. «Пане Лодзи, від імені прокурора Міжнародного трибуналу я оголошую вам офіційну підозру у вчиненні світоциду. Вас заарештовано на час проведення слідства й суду». Лодзи навіть не глянув у їхній бік, і продовжив йти до ліфта. Представники прокурора, мимоволі, зробили крок у бік. Насправді Лодзи, можливо, навіть не помітив їх присутності. Яскраве світло в його очах згасло, поступивши з місцем спокою вечірнього сонця. Його місія тривалістю в три століття добігла кінця, і з плечей спав тягар шаленої відповідальності. Тепер навіть якщо фемінізоване людство бачило в ньому уособлення всіх вад демонічних і монструозних рис притаманних людині, Воно все-таки мало визнати, що за всю історію цивілізації його перемога не має рівних. Сталеві двері залишалися відчиненими, то добре чула розмову у вестибюлі. У неї раптом виникло бажання кинутися йому на вздогін і подякувати за все. Але вона стрималася і з сумом спостерігала, як його фігура зникає в кабіні ліфта. Голова Роси, начальник штабу об'єднаного флоту, так само мовчки залишили її на одинці. Коли за ними почали зачинятися сталеві двері, чінсінь відчула, як її попереднє життя, немов вода витікає назовні крізь отвір, який ставав усе вущим і вущим. Коли двері зачинилися повністю, народилася нова чінсінь. Вона ще раз поглянула на червоної вмикачі русі він став невіддільною частиною її тіла, і тепер вона не має права полишати його ні на мить. Швидше за все, їй навіть доведеться класти його під подушку, коли збиратиметься спати. У білому напівкруглому залі запала тиша. Більш часу сповільнився і повністю завмер, ніби тут його й не було. Інтер'єр справді виглядав немов могила, але це приміщення стало для неї всім світом. Перше, що вона має зробити – вдихнути в нього життя. Вона не лодзи, не воїн і не долян, а жінка. І хоча їй судилося провести тут чимало часу, може 10 років, а може і півстоліття, вона все життя готувалося до цієї місії. Тому, стоячи на початку цього тривалого шляху, відчувала лише спокій. Але доля не забарилася продемонструвати свою мінливість. Перебування на посаді мечоносця, до якої вона готувалася все життя, тривало лише 15 хвилин. Останні 10 хвилин епохи стримування. 16 годин 17 хвилин 34 секунди, 16 годин 27 хвилин 58 секунд. 28 листопада 1962 року. Центр управління стримуванням. Вигнута біла стіна раптом забарвилася в червоне, наче на неї плеснуло магмою із самого пекла. Найвищий ступінь тривоги. На червоному тлі почала проступати велика кількість рядків із білих символів, і кожне слово немов кричало від жаху. Виявлено присутність космічних зондів сильної взаємодії. Загальна кількість 6. Один рухається в точці Лагранжа, Л1 у системі Земля-Сонце. Інші у формації 1-2-2 в напрямку Землі. Швидкість руху 25 тисяч кілометрів на секунду. Приблизний час досягнення Земної поверхні 10 хвилин. Довкола Чінсіні по плавали 5 голографічних кнопок, які випромінювали зеленкувате світло. Натиснувши на будь-яку з них, можна було розгорнути відповідне інформаційне вікно з відображенням докладнішого звіту розвідки. Ось інформація надходила із системи раннього сповіщення, що контролює космічний простір у радіусі 15 мільйонів кілометрів навколо Землі, аналізується Генеральним штабом Об'єднаного флоту Сонячної системи в режимі реального часу і передається мечоносцеві для ухвалення рішення. Як стало відомо пізніше, всі шість загублених краплин переховувалися неподалік від кордону чутливості системи раннього сповіщення, баражуючи на відстані 18-20 мільйонів кілометрів від Землі. Одна трійця використовувала для маскування сонячну активність, постійно перебуваючи у транзиті між Землею і Сонцем, а інша – поклади космічного сміття, що переважно складалися з відпрацьованого палива термоядерних реакторів ранніх моделей кораблів, які розташовувалися на зимній орбіті. Насправді навіть без життя цих додаткових маскувальних заходів відшукати краплини за радіусом дії системи раннього сповіщення було справою незлегких. Зокрема, тому що більшість із експертів вважали, бусім краплини ховаються значно далі, десь у районі головного поясу астероїдів. Удар грому, на який лодзи чекав півстоліття, пролунав через п'ять хвилин після його звільнення, і чути його довелося вже Ченсінь. Ченсінь не стала натискати жодної з голографічних кнопок додаткової інформації вона не потребувала, тільки зараз Ченсінь збагнула всю помилковість своїх припущень вона абсолютно не такою уявляла собі місію мечоносця. Звісно, вона припускала, що розвиток подій може піти за найгіршим сценарієм, чи принаймні намагалася уявити собі такі варіанти. За допомогою експертів флоту Тарос, Чен Сін детально вивчила загальну будову системи стримування, а також проговорювала з командуванням флоту й експертами-стратегами вищої керівної ланки Рос усіляки екстремальні ситуації, навіть гірші за нинішню. Але вона припустилася фатальної помилки, якої не передбачала і навіть не могла передбачити хоча саме через цей недолік мислення її вважали гідною стати другим мечоносцем. Вона жодного разу підсвідомо не допускала можливості реального настання такого розвитку подій. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 14 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 13,5 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні – 9 хвилин. Підсвідомо Чінсінь сприймала себе як опікунку, а не руйнівницю. Вона жінка, а не воїн. Вона хотіла присвятити решту свого життя збереженню рівноваги між двома світами. Нехай технології Трисоляриса пришвидшували б розвиток людства, а земна культура сприяла б дедалі більшому культурному піднесенню Трисоляриса, аж поки одного дня її внутрішній голос не підказав би: "Уже можна безбоязно відкласти вбік червоний вмикач і повернутися в люди. Світу більше не потрібне стримування. Теорія темного лісу втратила актуальність і меченосці мають стати сторінкою з минулого. Коли вона вперше зустрілася з тим далеким світом як мечоносість, то на відміну від лодзи, відчула, що це швидше шахова партія, а не дуель із летальним наслідком. Вона спокійно вмостилася за шахівницею, розмірковуючи над різними дебютами, уявляючи варіації розвитку атак суперника і вигадуючи способи впоратися з ними по черзі. І вона почувалася цілком готовою розігрувати цю партію протягом усього свого життя. Але замість того, щоб взяти в руки фігуру і зробити перший хід, опонент схопив шахівницю розбив об її голову. Уже за п'ять хвилин до того, як Чен Сінь отримала з рук Лодзи червоний вмикач, шість краплин у сховках розпочали прискорюватися. Супротивник не гає в жодної секунди. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 13 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд знаходиться за 12 мільйонів кілометрів від землі. Час досягнення земної поверхні – 8 хвилин. Порожнеча. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 11,5 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 10,5 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні – 7 хвилин. Пустка без кінця краю. На додаток до білої зали і білих літер усе суші довкола неї заволокло молочним туманом. Здавалося, вона опинилася у всесвіті, який нагадував, Молочну бульбашку діаметром 16 мільярдів світлових років. У цій величезній порожнечі їй годі було шукати підтримки. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 10 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 9 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні 6 хвилин. Що вона має робити? Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 9 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 7,5 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні – 5 хвилин. Навколишня порожнеча почала розсіюватися. 45-кілометрова товща Землі над головою повернула присутність, нагадуючи про свій вік. Найнижчий шар, у якому фактично розташовувався центр управління стримуванням, міг сформуватися 4 мільярди років тому, через 500 мільйонів років після утворення самої Землі. Мутні води протокану освічували – Безперестанні спалахи блискавок. Сонце мало вигляд м'яного вогника у похмурому небі, забарвлюючи води криваво червоним. Невдовзі в небесах спалахнули інші джерела світла, тягнучи за собою довгі вогняні хвости, але лише для того, щоб упасти в океан. Падіння цих метеоритів спричинило серію цунамі, чиї величезні хвилі покотилися до континентів, ще вкритих потоками лави. Підняті від зустрічі вогню і води хмари пари, Ще сильніше заступали сонце. На противагу жорстокій картині цього пекла в каламутній морській воді, в цей час неспішно відбувалася дивовижна історія. Під дією спалахів блискавок і космічних променів зароджувалися, зустрічалися, зливалися і знову розпадалися молекули органіки грав довго з цеглинками, яка тривала 500 мільйонів років. Нарешті один із ланцюжків органічних молекул тремтячи, розділився на два ідентичних ланцюжки, які почали абсорбувати дрібніші молекули органіки, аж поки не настав час іще одного поділу. Створення ланцюжка молекул, здатного до самовідтворення, в грі з тасуванням дрібних органічних сеглинок, настільки неймовірне, що рівноцінне пронесенню смерчу купою металобрухту і виготовленням з нього повністю функціонального Mercedes-Benz. Але це сталося і розпочалася дивовижна мандрівка тривалістю у 3,5 мільярда років. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 7,5 мільйона кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 6 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні – 4 хвилини. Далі розпочався Архей, що тривав 2,1 мільярда років. Він змінився протерозоєм 1,83 мільярда років. Настав час Палеозою. Кембрій – 70 мільйонів років. Ордовик – 60 мільйонів років. Силур. 40 мільйонів років, Девон 50 мільйонів років, Карбон 6,5 мільйонів років і Перм 55 мільйонів років. Йому на зміну прийшов Мезозой. Тріас 35 мільйонів років, Юра 58 мільйонів років, Крейда 70 мільйонів років. Настав час Кайнозою. третий період: Палеоген і Неоген, разом 64,5 мільйона років. четвертий період 2,5 мільйона років. І тільки тут з'явилися люди. Порівняно з нескінченними еонами, що минули до цього, вся історія людства триває не за клацання пальців. Династії епохи змінювалися зі швидкістю вибухів феерверка. Кістка, підкинута вгору давньою мавпою, перетворилася на зорельот, перш ніж упала на землю. Після трьох з половиною мільярдів років тягут і випробувань цей шлях розвитку зупинився перед тендітною людиною, єдиною з 100 мільярдів представників роду людського за всю його історію, яка місно стискала червоний вмикач. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 6 мільйонів кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 4,5 мільйонів кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні – 3 хвилини. 4 мільярди років разом навалилися на плечі Ченсінь непідйомним тягарем, не даючи можливості зробити вдих. Її підсвідомість намагалася вибратися на поверхню, аби дати тіло змогу дихати на повні груди. В її уяві поверхня землі кишіла життям, різномасними істотами, гігантськими рептиліями, динозаврами, які великими групами вкривали поверхню аж до обрію. Поміж ніг динозаврів під їхніми черевами снували різні савці, включно з людьми, а біля самої поверхні, проміж незліченої кількості ніг, плазувала тьма трилобітів і комах, які перетворювалися на живу чорну річку. Сотні мільярдів птахів у небі закручувалися в чорний вихор хмар, що застелив увесь небокрай, із якого інколи вигулькували величезні тіні птеродактилів. Навколо клекотала мертва тиша, доповнюючи найстрашніше видовище – погляди незичинної кількості очей. Динозаврів, трилобітів і мурах, птахів і метеликів – вони з'явилися навіть у бактерії. Лише людських очей нараховувалося 100 мільярдів пар, що співставно з кількістю зірок у Чуманському шляху від простих людей до інші – Шекспіра та Ейнштейна. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 4,5 мільйона кілометрів. Найближчий зонд перебуває за 3 мільйони кілометрів від Землі. Час досягнення земної поверхні 2 хвилини. По два зонди рухаються у напрямку Азії і Північної Америки, один Європи. Натиснувши вмикач, вона перерве процес, який тривав 3,5 мільярда років, і все довкола розчиниться у вічній ночі всесвіту. Ніби ніколи й не існувало. Здавалося, вона знову тримає на руках дитину. М'яке, тепле створіння з маленьким вологим обличчям. Дитина мило усміхається, промовляючи. Мама. Середня відстань до формації зондів сильної взаємодії становить 3 мільйони кілометрів. Найближчий зонд перебуває за півтора мільйона кілометрів від землі. Час досягнення земної поверхні – півтори хвилини. Ні, закричала чінсінь, Сінь, пожбуривши якнайдалі від себе червоний вмикач, і дивлячись на нього як на диявола. Формація зондів сильної взаємодії перетнула орбіту Місяця і продовжує сповільнюватися. Зважаючи на аналіз траєкторії руху зондів, можна припустити наступні цілі атаки. Комплекси гравітаційно-хвильових антенн у Північній Америці, Європі і Азії. Станція управління «Нуль» глобальної гравітаційно-хвильової трансляційної системи. Очікуваний час підльоту до земної поверхні 30 секунд. Останні секунди тягнулися безкінечно, немов шовкова нитка павутиння. Але Чин Сінь уже не вагалася у своєму рішенні. Вона була певна, що чинить правильно. Це рішення було не ухвалене шляхом розмірковувань, а глибоко приховане в її генах. Цей ген уже існував 4 мільярди років тому, коли подібний вибір поставив перше, і протягом усіх цих мільярдів років упевненість у саме цьому рішенні лише поглиблювалася. Правильно воно чи помилкове, вона не мала свободи вибору. На щастя, на полегшення не доведеться чекати довго. Ченці не втрималася на ногах від сильних поштовхів, які генерувала краплина, туруючи собі шлях через нашурування осадових гірських порід. Вона уявила, як навколишні тверді породи зникли, а центр управління опинився на величезній барабанній перетинці. Ченсінь заплющила очі, уявляючи, як краплина проламується крізь пласти земної кори і, очікуючи появи гладенького диявола який, рухаючись із шаленою швидкістю, перетворить її усе навколо на озеро лави. Але вібрації після кількох сильних поштовхів припинилися, подібно до того, як барабанщик різко обриває ритмічний малюнок наприкінці пісні. Червоне тло на великому екрані згасло, поступивши з місцем звичній білизні, яка повернула кімнаті звичайне відчуття яскравості і порожнечі. На білому тлі з'явилося кілька рядків великих літер чорного кольору. Північноамериканський комплекс гравітаційно-хвильової антени знищено. Європейський комплекс гравітаційно-хвильової антени знищено. Азійський комплекс гравітаційно-хвильової антени знищено. Функція підсилення сонцем радіохвиль пригнічується в усіх діапазонах. Довкола знову запала тиша. Було лише чутно, як десь із розтрісканої труби струменить вода. Чен Сінь зрозуміла, що вібрації йшли з відстані у 20 кілометрів. Краплина атакувала азійський комплекс який був розташований неподалік, на тій самій глибині, що й центр управління. Кераплини навіть не намагалися атакувати мечоносця. Чорні рядки зникли, і якусь мить екран лишався порожнім. Після цього з'явився такий текст. Систему управління глобальної гравітаційно-хвильової трансляційної системи відновити не вдалося. Стримування за теорією темного лісу припиняється. Перші години епохи постстримування Втрачений світ. Чен піднялася ліфтом на поверхню. Вийшовши назовні з верхньої станції ліфтового комплексу, вона побачила рівний майданчик просто неба, де лише годину тому відбулася церемонія передачі контролю системи стримування. Усі присутні вже давно поїхали, і площа лишалася порожньою. Лише флагштоки, вистроєні в ряд, відкидали довгі тіні у світлі призахідного сонця. На двох найвищих із них – Висіли прапори Організації об'єднаних націй та об'єднаного флоту. За ними – національні прапори різних країн. Полотнище спокійно коливалося від легкого вітерця. За ними виднілися неозорі простори пустелі гобі, Кілька птахів щебетали, присівши неподалік на кущі Тамариксу. У виднілися відругої цілянчань, вершини яких посрібили сніжними шапками. Усе довкола мало такий самий вигляд, як і до цього хоча цей світ більше не належав людям. Чен не знала, що їй робити. Ніхто після припинення стримування не намагався з нею зв'язатися. Мечоностя більше не існувало, як і самої системи стримування. Чен продовжувала йти вперед, не маючи конкретної цілі. Коли вона вийшла за ворота центру, двоє охоронців відсалютували їй. Вона боялася показуватися на очі людям, проте жодного незвичного виразу в їхніх очах не було, лише цікавість. Очевидно, вони ще не розуміли, що саме тільки насталося. За розпорядком мечоносець міг виходити на поверхню на короткий проміжок часу, тож охоронці могли подумати, що вона піднялася через землетрус. Чін Сін побачила кількох військових офіцерів, які стояли біля припаркованих коловоріт літаючих автомобілів. Офіцери так само не помічали її, а просто дивилися поверх її голови. Один із них вказував на щось вдалині. Чан обернулася і подивилася в тому напрямку, куди вказував офіцер. Там, біля лінії горизонту, виросла настільки щільна хмара з пилюки і ґрунту у вигляді гриба, що здавалося зробленою з каменю. Вона раптом постала між спокійними небесами і землею, немовна намальована на швидкоруч за допомогою якогось графічного програмного забезпечення. Придивившись, Чан Сінь збагнула, що хмара нагадує чуюсь потворну голову, яка дивно вишкіряється у світлі при сонця. Саме там краплина увійшла в землю. Хтось гукнув її на ім'я. Ченсінь обернулася і побачила, що до неї біжить А. Вона була вдягнена в білий плащ, і її довге волосся майоріло на вітру. Підбігши, вона, задихаючись, сказала, що приїхала навідати Ченсінь, але її не пускали. "Я привезла кілька вазонів із квітами для твого нового помешкання", промовила А, вказуючи на машину на віддалі. Потім, повернувшись до хмари на обрій, запитала. Це виверження вулкану? Через це стався землетрус. Чен Сінь дуже кортіло обійняти, а і розплакатися в неї на плечі, але вона стримувала себе, жадаючи якомога далі відтермінувати мить, коли ця життєрадісна дівчина дізнається правду. Нехай прекрасні спогади про щасливі часи, які щойно канули в лету, проживуть трішки довше.